אנחנו באמת נשמעת שר בתמלכה, נכון? כן. זה היום? זה יוד או ידאלף? נוהגים להדליק חמש נרות, כי חמש דרגות מנשם. אז אנחנו ב... יוצאים עכשיו מ... מחג הגאולה של אדמו"ר האמצעי. תמיד תסלב. ואנחנו יודעים, הרבי תמיד מלמד אותנו, החסידות תמיד מלמדת אותנו שאין דברים שהם סתם. הכל בשגחה פרטית. כל דבר שקורה... קורה מסיבה מסוימת, וכששני דברים, שני ימים, מצטרפים לעניין אחד, אם אתם קרובים אחד לשני, שני עניינים, זה אומר שיש ביניהם קשר מסוים. אז היה לנו את ט' כסלו, כן שבט' כסלו זה היה גם ההסתלקות, עם וההסתלקות לאדמו"ר אמצעי, זה בעצם היה הרבי השני של חב"ד. הרבי של חב"ד. אז זה היה בט' כסלו, ואז היה לנו את חג הגאולה, שבעצם השתחרר מהכלא, ועכשיו אנחנו נכנסים ליאורצייד. ובכלל אנחנו נמצאים ב... בחנוכה, סליחה, ב... בחודש כסלו, שחודש כסלו נקרא... נקרא <חודש>, חודש הגאולה. מצד אחד יש לנו יורטס, איזו הסתלקות, שזה דבר שלכאורה נראה שהוא בדיוק ההפך מגאולה. ו... אבל באמת, חודש כסלו, אנחנו רואים שיש בו ריבוי עניינים שהם בעצם מבטאים עניין של גאולה. אף אחד לא נקרא חודש של גאולה. אז מה יש לנו? יש לנו, יש לנו קודם כל בעיקר את חנוכה, שזה הגאולה, הניצחון, ניצחון על החושך היווני, מרים את האור. וה... ויש לנו טיוט את כיסלו עוד מעט. י"ט כיסלו, שזה חג הגאולה של אדמו"ר הווקן, היה בכלא, והשתחרר מהכלא, מהמעצר. כדי להבין מה הקשר בין שני הדברים. מצד אחד אנחנו שוב פעם יודעים, רואים שיש משהו שהוא לכאורה בדיוק הפוך מגאולה. הפוך מגאולה, מדבר, גאולה זה דבר טוב. וההתקלקות בדרך כלל, זה דבר שאנחנו... לא מסניחים בו, דבר לא נעים. אבל באמת, הקשר כאן הוא, הוא מאוד בולה, מאוד גלוי, שמה זה בעצם עניין של גאולה. כדי להבין מה זה גאולה, צריך להבין מה זה גלות. וכמובן שאנחנו רוצים לקשר, מה שחשוב לנו כאן לדבר בערב הזה, זה איך, איך הכל באמת קשור ל... לחינוך. רואים, אז הגן פה בעצם? פה הגן. אנחנו... מעניין באמת איך כל הדברים האלה קשורים בעיקר לחינוך, לחינוך ילדים, לחינוך בכלל ובפרט לחינוך ילדים. כסלב, חודש כסלו, חודש כסלו, העניין שלו זה גאולה, כמו שאמרנו. ומה זה גאולה? גאולה זה שהחושך נהפך להיות אור. מה זה חושך? חושך זה מציאות כזאת שאנחנו אנחנו לא... רוא... מה זה חושך? חושך? בחושך אני לא רואה מה יש, נכון? כשיש חושך ואין אור, ואני בעצם לא רואה מה קורה פה, אני לא רואה מציאות. אני לא רואה... נה... הכל נמצא, ואנחנו, אם היינו מכבים את, הח... את כל ההור, עושים חושך מוחלט. הדברים היו נעלמים? הם לא היו נעלמים, הכל היה נמצא. רק מה? זה לא היה גלוי, לא היינו רואים את הדברים. זה בעצם חושך. וכשמדליקים נר, כשמדליקים נר, אז מה קורה? יש אור. פתאום רואים מה נמצא. מה שתמיד היה, זה לא שהאור מחדש איזשהו משהו, נכון? האור לא עושה חידוש, הוא לא ממציא דברים חדשים שלא היו. הוא פשוט מגלה לנו את מה שתמיד היה פה, רק לא ראינו אותו. אז גלות, כשאנחנו אומרים, אנחנו בגלות. מה זה גלות? גלות... זה שאנחנו לא רואים את מה שבאמת יש פה. זאת אומרת, במי להופעות? אנחנו לא רואים את המציאות האמיתית. יש מציאות אמיתית. יש מציאות, נקרא לה מציאות מדומה. המציאות הזאת, שהיא לא המציאות האמיתית, המציאות הגלויה, מה שאנחנו רואים כמציאות, חיים את החיים, כל העניינים שיש בחיים. יש הרבה התמודדויות, הרבה בעיות, הרבה קשיים, כל מיני דברים יש בחיים. וה... והגלות זה שאני עובר את החיים וחושב שמה שאני רואה זה מה שיש. אבל באמת, גלות זה חושך. מה זאת אומרת שזה חושך? שאתה לא רואה באמת מה יש. ומה עומד מאחורי מה שאתה רואה. זה חושך. חושך זה מציאות כזאת שאתה לא רואה מה עומד לפניך. אתה לא רואה את המציאות באמת. ואז בדרך כלל מה קורה בחושך? נתקלים בדברים, נכון? כשיש חושך, אז מועדים, נופלים, לא רואים בורות, לא רואים, מקבלים איזה מכה פה, מכה שם. למה אתה מקבל את המכות האלה? אתה פשוט לא רואה. אתה בחושך. וגאולה זה להאיר את, יש מושג כזה, להאיר את חשכת הגלות. את החושך של הגלות להאיר, וזה עניין של גאולה. אנחנו נמצאים עכשיו בחודש כסלו, כשכסלו זה חג הגאולה. חג של אור, שהדבר הכי בולט, חג כסלו, זה חנוכה. שמה היא כל העניין של חנוכה, מה זה חנוכה? חנוכה זה להדליק. להאיר את האור, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. אז העניין של חנוכה, חנוכה זה עניין של להאיר את החושך. לכן מדליקים נאות, צריכים להאיר את החושך. וככה זה כל גאולה. כל גאולה, כן, מה היה בחנוכה? חנוכה היה שהיה... בעצם איזשהו מאבק, ניסיון לחבות את האור של התורה. והניצחון היה על זה שבמקום שהאור יכבה, ויהיה חושך, לא? היה נס. היה נס, ובאופן פלאי וניסי הצלחנו להדליק מקצת. קצת שמן, דלק שמונה ימים. אז כל העניין של גאולה זה להאיר אור. חנוכה, וגם יש כמה פירושים. ממחה. למה קוראים לזה חנוכה? חנוכה מצד אחד, כולם יודעים את זה, נכון? חנו בכ"ה. חנו, הייתה חניה, נחו. חנו, תראות נחו, נחו, הגיעו לזה בכ"ה. פייק כסלו, הכל יסתדר. אבל חנוכה זה גם מלשון חינוך. חנוכה זה מלשון חינוך. ואיך, חוץ מזה שזה יהיה ככה מסתדר באותיות, מה הקשר? מה הקשר בין חנוכה לחינוך? כי עיקר העבודה החינוכית עבודה חינוכית זה להאיר את החושך של האדם. חינוך זה עבודה, והעבודה היא להאיר את החושך של, ה... של האדם. בצורה הכי פשוטה, האדם יורד כאן לעולם ויש לו תפקיד. אחד הביטויים לחושך שאדם חי פה בעולם, עובר את העולם, וחושב ש... שהוא חי בשביל לחיות ככה עובר את הזמן הבא בשביל, כן, מה שנקרא אכול ושתה, כי מחר נמות, עובר, חברים הימים, רוצה את מה שצריך לעשות, הולך לעבוד, קם בבוקר, הוא הולך לעבוד, מתפרנס, מתחתן, הוא מתיידים, חי דרך ככה את החיים, ב... את החיים שלו, את כל, כל העניינים שיש בחיים. שזה שהוא לא יודע שבאמת יש לו תפקיד פה בעולם, זה תפקיד. זה חושך. עצם המחשבה, ההליכה פה בעולם, שאני הולך בעולם, עובר פה בעולם, ולא מודע לזה שיש לי כאן תפקיד מסוים, שנצטרך לבצע אותו, משימה, שליחות, שליחות, זה חושך. מה עיקר המשימה? יש, יש, מסופר על איזה יהודי שהיה ככה באזור לפני כמה, בערך 200 שנה, באזור אוקראינה, ככה ש... בכלל <אז> להיות יהודי זה לא הדבר הכי קל בעולם. מה <אז> הדבר הכי קל בעולם להיות יהודי? זה אף פעם לא היה, אבל בתקופה ההיא זה היה מאוד קשה, כי היו גם... היו מעבר, מעבר לכל האחריות הגדולה והמצוות וה, וה, וה וכל העניינים, היו גם באותה תקופה גם הרבה פוגרומים וקושי כלכלי מאוד גדול וקושי פיזי מאוד גדול. בקיצור, לאותו יהודי נמאס. די, כמה אפשר. כמה אפשר עם הרדיפות והאנטישמיות וה... נמאס לו, נמאס לו להיות יהודי. אז הוא היה שם באותו כפר. כשהוא היה שם, היה שם איזה כומר, כומר נוצרי, והוא החליט שהוא ילך אליו, באותו כומר, ויסגור את הסיפור. מה, מה הוא צריך את כל הבלגן הזה על הראש? הוא אמר, קנה <יש> לכומר, אמר לו, אדוני הכומר, תקשיב, אני כבר לא יכול, אין לי כוח, אני החלטתי, אני רוצה להתנצל. ועזוב אותי, <אז> <אז> <אז> לא, <חל> לא... אני כבר לא יכול, זה עם כל הפוגרומים האלה והמצוות, ו... בוא, בוא, בוא נעשה את זה זריז, תנצר אותי וזהו. הכל מנה, נדלקו לו העיניים, לא כל יום ככה יהודי בא, זה המשימה שלהם. אמרנו, לא יש תפקיד. קיצור, אה, אופה, תפסתי פה יש, פה, יש פה עניין, אין בעיה. אין בעיה, אני, אני יכול לעשות את זה. אבל אני יודע, אתם היהודים, יש לכם, איזה, יש לכם איזה מנהג משונה. שיש לכם כל יום שישי, כל יום שבת מגיע שישי בערב, מגיע כניסת שבת, אתם אוכלים, אתם נוהגים לאכול דג. לא, לאכול דג. אז אני רוצה, אני רוצה ש, ש, ש, שתראה את הרצינות שלך. אם אתה באמת רציני, אני רוצה שתבטיח לי שיותר... אתה לא אוכל דג בשבת בערב. בליל שישי, בחסת שבת, אתה לא אוכל יותר דג. רגע, רגע, רגע, בלי דג, שישי בלי דג, מה... איך אפשר? גם כתוב בגמרא שמי שאוכל דג ביום דג ניצל מדג. מה זאת אומרת? מי שאוכל דג ביום דג, ד' ג' לשבע ביום שבת, ניצל מדג. דג... תעשה תיבות דיני גיהנום. מי שאוכל דג, כתוב, מי שאוכל דג ביום דג מתלמידה, מה אני צריך על הראש? סליחה, יהודי יקר, כבר רוצה להתנצל? אתה להבטיח שאין יותר דג. חשב חשב, והחליט, יאללה, אני, אין בעיה, בסדר? אני מסכים. או, אותו מהכלומר היה שמח, איזה יופי, אבל בוא, בוא, בוא, אין בעיה, שאיר אותו על הכיסא, תפס בקבוק מים, לקח את המים, התיז עליו שלוש פעמים, אמר לו, מעכשיו אתה לא יהודי, אתה נוצרי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי, אתה לא יהודי, אתה נוצרי. זהו. נו, היהודי קם שמח וטוב לב, חזר לביתו, סיפר לאשתו, סוף סוף די, כל ה... הטרדות נעלמו, לא צריך, להיות, לא צריך מצוות, לא צריך עניינים, לא צריך פוגרומים על הראש, זהו. לא. הגיע, הגיע שישי, האישה מכינה את הסעודה, והכומר ככה חשד, אמר, זה לא הגיוני, כך, איך הוא ויתר בכל כך הרבה קלות. הלך ככה לבקתה, כך ככה זה, הסעודה, מציץ בחלון, הוא רואה בחרון אותם יושבים, סעודה, בשר, יין, ודג על השולחן. אוכלים דג? הקומה התעצבן, <עקום> פתח, פרץ את הדלת, נכנס. אתה שקרן, אתה רימית אותי. מה זאת אומרת? אתה הבטחת שלא תאכל דג. <עקור> אני לא יודע מה, על מה אתה מדבר? מה זאת אומרת על מה אני מדבר? אתה חושב שאני טיפש? הנה, אני רואה פה דג, אתה הקטפשט שאתה לא תאכל דג. אין לא פה שום דג, אדוני הכומר, זה תפוח אדמה. אתה עושה ממני צחוק? אתה אומר לי שזה תפוח אדמה, הרי אני רואה שזה דג. איך אפשר, אתה חושב שאני, שאנחנו טיפשים? אני, לא, אני, אני מצטער, אדוני הכומר, אני לא יודע מה אתה רוצה. זה תפוח אדמה. הוא אומר, כבר השתגע, לא הבין מה קורה. אז היהודי הסביר לו, אני עשיתי בדיוק כמו שאתה עשית. לפני כסף שבת, לקחתי את הדג הזה, התכנתי עליו מים, אמרתי לו, אתה לא דג, אתה תפוח אדמה, אתה לא דג, אתה תפוח אדמה, אתה לא דג, אתה תפוח אדמה. אז מה? האדם... יכול הרבה פעמים בחיים לחשוב שהוא תפוח אדמה. הוא <חשוב> יכול לחשוב שהוא, שהוא, כן, הוא, הוא רואה, הוא בא, קם בבוקר, מסתכל במראה, מה הוא רואה? הוא רואה איזה, איזה דמות. הוא אומר, זה אני. תפוח זה... אדמה יפה. אבל למרות שהוא יכול לחשוב ולדמיין לעצמו כל מיני דמיונות ולראות כל מיני דברים, אם זה דג, אז זה דג, תעשה הכל, תהפוך את הכל, זה לא ישתנה, לא משנה מה תעשה. הבעיה הגדולה שאנחנו הולכים ביום-יום שלנו באמת, ומה? באמת אנחנו עם איזה שק של תפוח אדמה על הראש. מה זאת אומרת? זה אומר שאם אנחנו לא עושים עבודה, כשאנחנו פועלים בעולם בצורה טבעית, זה בעצם אומר שהמהות שלי, המהות שלי היא לא באה לידי ביטוי בצורה אמיתית. זה לא אני עד הסוף. אני עם איזה מסכה על עצמי. כל אחד עם המסכה שלו. אבל באמת בפנים, יש שם, יש שם משהו... שהוא הרבה מעבר למה שאתה רואה בצד הגלוי. הרבה הרבה מעבר. אז מה זה אותו משהו הזה? המשהו הזה זה הנשמה. זה הנשמה שנמצאת בכל אחד מאיתנו. והתפקיד שלנו, אמרנו שכל יהודי ירד כאן לעולם עם תפקיד. אם הוא חושב שהוא שה... בא לעולם, נולד, להעביר את הזמן ולמות, אז בסופו של דבר מה? הוא כל החיים חי והוא לא היה הוא. עבודת החינוך זה לגלות את האני האמיתי שמתחבא בתוך כל אחד מאיתנו. זה מה שנקרא להאיר את החושך. האמת היא, אנחנו, כן, אנחנו חיים בעולם. העולם גשמי, מוגבל, יש לנו גוף, יש לנו אוכל טוב, יש לנו מוזיקה טובה, יש לנו כסף, כל מיני עניינים. חיים פה בעולם, והעולם הוא, ברוך השם, עולם מציאותי ככה. קשה להגיד שמה שאנחנו רואים זה לא... זה לא עד הסוף זה. אבל האמת, של... למה אנחנו חווים את מה שאנחנו חווים? למה אנחנו חווים פחדים, כאב, עצבות, מרירות, כעסים? למה אנחנו חווים את כל הדברים האלה? כי יש לנו גוף, והגוף שלנו מסתיר על הנשמה שנמצאת בתוכו. והתפקיד החינוכי שלנו זה להאיר את החושך. נר השם, נשמת אדם. הנשמה שלנו, הנשמה היהודית, היא נר. והתפקיד שלו זה להאיר את החושך. אז כשאנחנו מסתכלים ככה, כשאנחנו מסתכלים על, מגדירים חינוך ככה, אז אנחנו מבינים שבצורה פשוטה שאני אומר חינוך, מה אני אומר בעצם? מה התפקיד החינוכי? התפקיד החינוכי, אני רוצה לחנך, את מי אני מחנך? אני בדרך כלל מחנך את הילדים. אנחנו מחנכים ילדים. לפעמים אנחנו מחנכים גם אנשים, אנחנו דואגים לחנך את זה, איך הוא נוסע, לפתוח את החלום ככה ולצעוק עליו, אתה נוסע ככה, אני... אני אחנך אותך. אנחנו דואגים לחנך, וזה נכון. באמת, בעצם הה ההתנהלות הסביבתית שלנו מול אנשים, אנחנו כל הזמן מחנכים, אנחנו כל הזמן מתחנכים. חינוך זה, מה זה חינוך? חינוך זה השפעה. שאני משפיע על מישהו. אז אני גם מחנך ואני גם מחונך. אבל קודם כל, קודם כל, העבודה החינוכית היא קודם כל באה לידי ביטוי בחינוך העצמי שלי. זאת אומרת שאני צריך מח... קודם כל לחנך את עצמי. וזה כלל גדול. זה כלל גדול מאוד. שכנפני שאני ניגש לחנך אנשים אחרים, משפחה שלי, ובטח, וזה עוד יותר חזק, כשאני, לפני שאני בא לחנך ילדים, אני קודם כל צריך לדעת שאני לחנך את עצמי. זה התפקיד שלי בעולם, להאיר אור. להאיר אור זה לגלות את המהות הפנימית שלי, את הנשמה שלי. וכל עוד אני לא הערתי את עצמי, יהיה לי מאוד קשה להעיר אחרים. ואז במקום להעיר, אני כל הזמן נמצאתי עם רק מעיר בעין. אבל, וזה הבדל גדול. בדרך כלל, עוד פעם, בלי עבודה, בלי למידה, אדם מנסה לחנך את הילדים שלו, הוא מחנך את הילדים שלו, אז מה זה חינוך בתורה הכי פשוטה? אני רוצה שתהיה בן אדם, אני רוצה שתתנהג כמו שצריך, נכון? זה חינוך. אני רוצה להוביל, אז מה קורה כשעושים משהו לא בסדר, כשהילד עושה משהו אז כשהילד עושה משהו בזה, אז אני מעיר לו. למה אתה עושה ככה? בואנה, תאסוף את זה למה ככה? אם הוא לא עושה משהו בזה, אני מיד אחס עליו גם בדרך כלל. אני אעיר לו. אבל, אני יכול להגיע, הגישה החינוכית יכולה להיות מגישה של להעיר. ויכולה להיות גישה של להאיר, באלף. והגישה של להאיר אור, להאיר אור, לא שאי אפשר בכלל להאיר, זה בסדר גם לפעמים <laughs> להאיר, בעין. אבל הכלל, זאת אומרת, הקו שמוביל אותי בכל העבודה החינוכית שלי, זה קודם כל שאני יודע שאני צריך להאיר באלף, להאיר אור. יש את הגולה, זה החושך, ויש את הגאולה, שההבדל בין גולה לגאולה זה בסך הכל אלף, אלף. אבל האלף הזה זה אור. וכמו שאמרנו, להאיר אור, זה לא לחדש חידוש, זה לא לעשות דבר חדש, זה רק לגלות את מה שכבר נמצא. כשיש חושך, אני לא רואה פשוט, אני פשוט לא רואה מה יש פה. כשאני מאיר אור, או, עכשיו או, אפשר לראות מה יש פה. הרבה פעמים בתהליך החינוכי יש לנו מין תחושה חזוזית שאנחנו צריכים לי לייצר איזה משהו חדש. לקחת את הילד ולהכניס בו דברים, כן, לפסל אותו, אנחנו רוצים שהוא יהיה כמו שאנחנו חושבים שהוא, שנכון שהוא יהיה, שראוי שהוא יהיה. אבל האמת היא שמה שאנחנו צריכים לעשות, הגישה הנכונה, זה רק לעזור לו לגלות את מה שכבר יש בתוכו. יש בו הכל. יש בו הכל, אני לא יכול לעשות, להוסיף לו שום דבר. ההורה לא יכול להוסיף או לגרוע, לקחת, כן, אדם נולד, ילד נולד, תינוק נולד עם, עם, עם, עם כישרונות, עם, עם חושים, עם יכולות, הוא נולד עם משהו. יש ילד יותר מוכשר, יש, פחו, יש, מוכשר, יש לו כישרון כזה, יש לו כישרון אחר. ילד אחד איתי, ילד אחד מהיר. אבל כל ילד נולד עם איזשהו פוטנציאל. והתפקיד שלי זה לעזור לו פשוט לגלות את מה שכבר טמון בתוכו. להאיר אותו, באלף, להאיר את האור. שנמצא בתוכו, את הכישרונות שהוא קיבל, הוא כבר קיבל, הוא נולד עם זה. רק מה? זה, זה מכוסה. ילד נולד, כשתינוק נולד, הוא נולד בתוך גלות. מה זאת אומרת הוא נולד בתוך גלות? הוא נולד בתוך חושך, המציאות הבסיסית של תינוק, של ילד, שהוא בגלות. מה זאת אומרת? שעדיין הוא לא גילה את כל מה שיש בתוכו. וזהו, צריך תוך כדי מהלך החיים לחשוף, לגלות. אבל בכלל, זה חשוך, זה מוסתר. זה כמו יהלום. יש לנו יהלום. איפה היהלום מתחיל? כל מי שנשואה, בטח יש לה, זרלה כנ"ל, ככה, טבעת יהלום נוטטת כזאת, ומאיר. יהלום הוא דבר מאיר, נכון? למה הוא כל כך יקר? כי הוא מאיר. אבל איפה הוא מתחיל? איפה ההתחלה שלו? עמוק עמוק בבטן האדמה, במקום חשוך, מופתע, עם המון בוט. הוא צריך לחפור מאוד מאוד עמוק כדי להגיע אליו. עבודה קשה, עבודה לא פשוטה. חופרים עמוק עמוק עד שמגילים, שמגל... ואז עושים שם אבנים ובוס וחול, ואז מתחילים, צריך להתחיל לעשות ברור, לשים את כל החול בצד, לזרוק את כל העפר, את, כל... את כל הבררה, את כל, ה... את כל הפסולת, ואז פתאום מגלים איזה, זה עדיין לא יהלום ממש, אבל זה חומר גלם של יהלום, חומר גלם, זה מתחיל... כן, זה כבר, זה כבר לא עפר, זה לא בוץ, אתה רואה שיש כאן פוטנציאל להעיר, אבל זה עדיין, אם מישהו ראה גוש שיוצא ככה, גוש שיוצא כל אחד לראות את זה ככה, לא ו... בחצר, נמצא איזה גוש, אז זה, זה, לא, זה לא נראה ככה יפה, מאיר, מוצא, זה, זה נראה חשוך. רואים שזה הולך להיות פה משהו יפה, אבל זה עדיין גוש. ואחר כך לוקחים את זה, ומבקעים את זה, ו... וגם בזה יש דרגות. אבא שלי בעבר היה יעל אומן, הוא קצת, קצת מכיר את התהליך. אז לוקחים ומבקעים, וצריך להיות, כדי לעשות את כל התהליך הזה, עד שמהבטן לאדמה יוצא הדבר הזה כאילו על הטבע ככה, של ה... כמה קרה, ככה, מאיר, יפה, לוקח זמן, והגיעה קשה להוציא את זה, אבל גם אחרי שאתה מוציא את זה, צריך קודם כל לבקע את זה, עם ביקוע, וצריך לדעת, לתת את המכה, וצריך לתת גם מכות, אבל במקום הנכון, בזווית הנכונה, אם כבר אמרתי שצריך מכות, צריך להרער מוסגרת, יש עניין של חוסך שבטו שונא בנו. התורה, יש, יש מקום מבחינה תורנית, מבחינת העניין, יש מקום להכאה, להכאה של ילדים. אבל מעבר לזה שוודאי שצריך לדעת איך לעשות את זה, ומי שלא יודע איך לעשות את זה, אז הוא יכול לקחת את המכה ולשבור את היהלום לחתיכות. צריך להיות אומן כדי לדעת איך לתת את המכה. אבל בכלל, בדור שלנו צריך לדעת שהכאה פיזית זה לא שייך בכלל. בדור שלנו זה לא, זה לא שייך בכלל לעבודה החינוכית שלנו עם הילדים. אין לזה מקום בכלל. יש הכאה חיפשית. זאת אומרת, יש מושג של, שעוד פעם, כדי, ל, ל, ל... כחלק מהפיתוח, כחלק מזה שאני לוקח את הגוש הגולמי הזה וצריך להאיר אותו באור, להביא אותו לכך שהוא יאיר, שהוא יהיה יהלום, נוצץ ומאיר, אז חלק מהתהליך לפעמים צריך איזשהו סוג של הכאה. אבל קודם כל, כמובן, צריך, פעם, צריך להיות מומחה גדול לזה. לא כל אחד ככה יכול לתת פליקים מתי שהוא רוצה. ואמרנו שבגדור שלנו פליקים קשים בכלל לא שייך, אבל מה שכן, לפעמים יש, נקרא, הכאה נפשית, וגם זה צריך להיות, צריך ללמוד איך עושים את ההכאה הנפשית, וההכאה זה לא תמיד, זה בדרך כלל לא יהיה משהו לא נעים לילד, שעושים את זה טוב, שעושים את זה נכון. אולי נגיע לזה בהמשך, מה זה אותה הכאה, אבל קודם כל מה שחשוב לנו, על האם אנחנו, ש... יש מחשבה כזאת באמת, שכמו שאת אומרת, אנחנו רוצים, אמרנו שחינוך, קודם כל חינוך, לכאורה מה זה חינוך? אני רוצה להוביל את הילד לאיזשהו מקום מסוים. שהוא יתנהג כמו שצריך, שיהיה בן אדם. אחרי... והוא מתחיל, ההתחלה שלו היא לא התחלה נעימה, כתוב, תינוק, כן, נער, עייר פרא יולד. יולד, הוא נולד כמו, הוא נולד פרא, פרא אדם. תינוק שגדל בלי חינוך, בסופ... בסופו של דבר יגדל להיות פרא אדם. Yeah. לא יהיה לגבולות, יעשה מה שבא לו, לא. לא יהיה מחונך. אז לכאורה, בצורה פשוטה, חינוך נשמע לנו שצריך להעמיד אותו למקום, שלא... אז ודאי שאנחנו צריכים גבולות, להציב לילד גבולות. אבל התורה, החכמים אומרים לנו ככה, אומרים לנו, לעולם תהיה שמאל דוחה וימין מקרבת. יש לנו שתי תנועות בחינוך. תנועה אחת, שמאל, שמאל דוחף. שמאל זה גבול, ביקורת, הגבלה, זה שמאל. צריך את זה. אבל יש ימין מקרבת. הימין, ימין זה חסד, זה אהבה. כשאני רוצה... להעיר, להדליק נר. איך אני אדליק את הנר? איך אני אוכל להדליק נר? עם מקל אני אצליח להדליק את הנר? אבל כדי להדליק נר אני צריך להדליק עם עוד אש, עם אור. אור מי אור. יש פתגם חסידי שאומר שחושך לא מגרשים עם מקל. יש חושך, מה לעזור לך? <laughs> אתה רוצה לגרש אותו? מה זה חושך? חושך זה דבר לא טוב. יש לך לא טוב, אתה רואה לא טוב. אם אתה רואה דבר לא טוב, אתה רואה דבר לא טוב אצל הילד. או אפילו, כמו שאמרנו, יש עניין של אם אתה רואה איך לא טוב אצל... אצלך, אם תתחיל להשתמש במקל, זה לא יעזור, לא יאייר את החושך. מה זה יעשה הרבה פעמים? זה פשוט גם ככה, חושך אתה לא רואה, תתחיל לקבל מכות. חושך מדליקים עם אור. ולכן היסוד של החינוך, הדבר, הקו המנחה, מה שמוביל אותי, יסוד היסודות ועמוד החוכמות של העבודה החינוכית זה לעבוד עם אור. ומה זה אור? אור זה אהבה בנפש, בעבודה הנפשית אור זה אהבה. אהבה זה ראשי תיבות. מכירים את ראשי תיבות? אהבה זה אור הקדוש ברוך הוא. זה האהבה, האור של השם. היסוד של חינוך טוב, היסוד ומה שבעצם, הכלי שיוביל אותי, שיוביל אותי ליעד השלם של להעמיד אדם בוגר, אחראי, מנומס, חברתי, לחנך כמו שצריך את הילד שלי, או לחנך כמו שצריך את עצמי. אם אני רוצה לעשות את העבודה הזאת כמו שצריך, אני צריך לדעת שכל מה שצריך להנחות אותי, מה שצריך להנחות אותי כל הזמן, זה אהבה. לאהוב את עצמי. וממילא, אחר כך לאהוב ולהראות את האהבה הזאת לילדים, לגלות את האהבה. כל ילד, כל נשמה, כל אדם זה עולם שלם. עולם שלם, יש פה עולם שלם. מה שמיוחד באדם, כתוב בזוהר הקדוש, הקבלה מסבירה, שאדם זה עולם קטן. והעולם זה אדם גדול. מה שמיוחד אצל האדם, בכיר הנבראים, זה שהוא יש בו, בנפש שלו, במבנה הנפשי שלו, בתחומי, החיים שלו הם חיים שהם כוללים בעצם תחומים שונים. יש שם התקללות, יש שם רוחב. בניגוד לבעל חיים, שבעל חיים מבוטא איזה עניין אחד, עניין מסוים. יש בעלי חיים שהם יותר קשורים ליסוד המים, יש בעלי חיים שהם יותר קשורים מיסוד האש. כל ייצור, כל נברא, יש לו תפקיד פה בעולם, כל דבר. יש לו חשיבות, יש לו ערך. לכל נברא ונברא יש פה ערך בעולם אבל מה מיוחד באדם? שהאדם כולל את הכול. יש בתוכו... עולם שלם. ממילא אנחנו יודעים שהתפקיד שלנו זה לעזור לילד, והעבודה החינוכית שלי זה לעזור לו לבנות את העולם שלו. לבנות את העולם שלו. וחכמים אמרו לנו, יש פסוק שאומר, עולם חסד ייבנה. איך העולם נבנה? העולם מבנה בחסד. הקדוש ברוך הוא, כשהוא מאווה את העולם, כשהוא ברא את העולם, איך הוא ברא את העולם? הוא ברא את העולם באור. הוא האיר אור. האור של השם, האור של השם מאווה את העולם. אם אין אור, בלי אור יש חושך. כשאנחנו הולכים לעשות עבודה חינוכית על עצמנו, כשאנחנו הולכים, ודאי, כשאנחנו הולכים לעשות עבודה חינוכית עם הילדים שלנו, או עם כל אחד, חינוך נמצא בכל תחום. כי מה זה חינוך? חינוך זה השפעה. ואני להוביל, על מישהו להיות יותר טוב. אז כשאני הולך להוביל אהבה, לאהוב אותו. אם אין אהבה בתהליך החינוכי, בסופו של דבר התוצאה תהיה שיהיה חושף. זאת אומרת שאנחנו לא נגיע לתוצאות המיוחלות. אנחנו צריכים להשתמש גם בעוד כלים. שמאל דוחה, ימין מקרבת. קודם כל ימין מקרבת. יש גם שמאל דוחה. צריך גם גבולות. צריך גם לדעת, העולם, כן, בעולם, כשאדם רוצה לחיות, הוא אדם שהוא מאוד מאוד אוהב את עצמו, מאוד מאוד אוהב את עצמו. אדם שאוהב את עצמו, מרגיש טוב עם עצמו, אוהב את עצמו, אז הוא מרגיש שמגיע לו. אדם שמאוד לא אוהב את עצמו, מה, מה התוצאה הנפשית הכי פשוטה? אדם הוא לא אוהב את עצמו, הוא משפיל את עצמו, הוא מרגיש שהוא לא שווה, אין לו ערך. מה יהיה בו? מה, מה, מה בנפש שלו יקרה? יהיה חושך, יהיה דיכאון. לא, לא יהיה לו כיף, תהיה לו מרירות פנימית, יהיה לו, הוא ייפול הרבה לעצבויות. לא יהיה לו כיף. ממילא, אדם כזה שהוא עצמו גם לא יכול לתת. לא יכול לתת. הרבה פעמים גם לא יוכל לקבל. אדם שטוב לו עם עצמו, מעריך את עצמו, אוהב את עצמו, רואה את הכישרונות שלו, רואה את המעלות שלו, הוא חי, טוב, אז מה, אז כשהוא אוהב את עצמו, אז הוא יודע לתת. אבל אם הוא רק ידע, הוא רק יאהב את עצמו, והוא לא יראה אחרים, הוא, הוא יאהב מאוד מאוד את עצמו, אבל מרוב אהבת עצמו הוא לא יראה את הסביבה. אז מה יקרה? שהוא לא יהיו לו גבולות, הוא... הוא יחשוב רק על עצמו ולא ידרוס אנשים אחרים. אחד הדברים החשובים זה שהוא גם יראה, רגע, רגע, עצור, עצור, טוב מאוד שאתה אוהב את עצמך. לא לפרגן לעצמך, כן? זה בסדר לפרגן ו... וצריך שיהיה לך טוב בחיים. אז רגע, אולי זה בא על חשבון מישהו? מה הכוח שמאפשר לי שאני אוכל לראות עוד מישהו, שאני אוכל לראות, להתחשב בזולת, אני צריך להגביל את עצמי. לעשות, רגע, אני אוהב את עצמי, אני קיים פה, אבל רגע, יש פה עוד מישהו שקיים. היכולת של האדם לראות את הזולת, נגיד בחיי נישואים זה דבר מאוד בולט. אם בחיי הנישואים, הבן זוג, אחד מבני זוג, כל הזמן מאוד מאוד גדול את עצמו, כל הזמן עסוק בעצמו, מרוב אהבת עצמו, הוא כל כך עסוק בעצמו, מה יקרה אם הוא לא רואה את אשתו, או אם אשתו לא, לא תראה אותו, אין קשר, אין זוגיות, יהיו מריבות, יהיו פיצוצים, לא עלינו. אז מה, מה אני, צריך? אני צריך, קודם כל שיתאפשר לי לראות מישהו, לראות את הזולת. בשביל זה אני צריך גבול. זה המקום בחינוך של הגבולות, זו שאלה שלך. צריך דין, צריך גבול לפעמים. זה בסדר לעשות גבול, אבל הגבול צריך לבוא קודם כול ממקום של אהבה. אחרי שיש אהבה אפשר לתת גבול, והגבול זה רק לאפשר לו לראות עוד מישהו. שיים ושיים. זה היה מפתיע. כולם כאן עם ילדים? כולם ילדים, נכון? אני עם ילדים, אבל אני יודעת במועדים שלנו, ומילדים. ודווקא נגדה הרצאה, ודובר בנושא של הגבולות. כי אחרי שהם מגיעים למודרנית, הם אומרים שבגלל לא קיבלו גבולות. ומה רואה? שאלה מה שלא קיבלו גבולות? שלא קיבלו גבולות בשמונים. מה אם כן קיבלו? אני חושבת שהם לא קיבלו חום בעיקר. הם לא קיבלו חום ואהבה. בגלל קיבלו, זה היה בקומו ה... אתה יודע. יש שם הרבה בלאגן, זה היה מוכר שבלאבינו. כתוב במתן תורה, על מתן תורה יש פסוק בתהילים שאומר, ארץ יראה ושקטה. אז כתוב, ארץ יראה ושקטה. אז מסבירים את זה שלפני מתן תורה יראה, אחרי מתן תורה שקטה. מה קרה לעולם? העולם לפני מתן תורה רעד. היה ביראה, יראה פנימית. היה בלגן לפני מתן תורה. הארץ יראה, כל הזמן הייתה באיזה מין פחד פנימי. יראה זה פחד. היה איזה פחד בסיסי כזה בעולם. לא היה שקט. כשאין שקט, אז יש, יש בלגן, יש, יש השתוללות. הארץ רועדת. למה היא רעדה? מובא, מוסבר, למה היא רעדה הארץ? כי לא הייתה ודאות קיומית לעולם. כי הקדוש ברוך הוא התנה תנאי עם בני ישראל, עם, ה... עם העולם, סליחה. הוא התנה תנאי. הוא אמר ככה, אם הם מקבלים את תורתי, יהיה עולם. אבל אם לא יהיה מתן תורה, אם לא יקבלו את תורתי, אני מחזיר אתכם לתוהו את ובוהו. שמיים וארץ לתוהו ובוהו. זאת אומרת, לפני מתן תורה, עדיין בני-אפשר לא קיבלו את התורה, ולכן התנאי עדיין לא התקיים. זאת אומרת, היה פחד קיומי. מי אמר שאני אהיה קיים? אני עוד לא יודע אם אני אהיה קיים או לא אהיה קיים. העולם דיבר. רגע, אני אהיה קיים או לא אהיה קיים? עכשיו אני קיים, אם, אם בני ישראל לא יגומרו את התורה, אני, אני אחזור לתור בבוא, אני אהלם, אני אאבד את הקיום שלי, אני אאבד את המציאות שלי. אז היא הראה. אחרי מתן תורה, היא שקעתה. מה קרה? הייתה ודאות מוחלטת, העולם יהיה קיים לנצח נצחיה. זהו. נגמר הסיפור. אין מה לפחד יותר. הקיום הוא מוחלט. אין מה לדאוג. שאין מה לדאוג והקיום הוא מוחלט וברור, אז שקעת. אז הכל שקט, רגוע, כל מיני מנוחות, הכל בסדר. אחד הדברים הבסיסיים שמערערים ילדים, אם אני רואה את הילד שלי משתולל ומתנהג לא יפה ומרבית לאחותו וכועס ועושה כל מיני עניינים שמחרפנים אותי כבר, מה אני צריך לדעת? יש שם משהו שהוא, יש משהו חסר בסיסי, יש משהו קיומי בסיסי שחסר. והמשהו הזה, זה חסר שם כנראה אהבה. מה שנותן קיום זה אהבה. מה זאת אומרת אהבה? מה זה אור? מה זה אהבה? אהבה זה מקום שמשדר חוויה של דע לך, אני, אני רוצה אותך. מה זה אהבה? אהבה זה רצון להתקרב, אני מעריך אותך. אהבה תמיד נולדת נעימה. מי שרוצה לפתח אהבה מרגיש שאין לו אהבה בחיים. אין לו... מה הוא צריך לעשות? הוא צריך. הוא צריך לתת. הנתינה, קודם כל, כל נתינה זה ביטוי של אהבה. כשאני אוהב אז ממילא מתעוררת לי צורך לתת. אם אני לא אוהב אז אני לא נותן. אני לא אוהב אותך, למה שאני אתן לך? אם אני אוהב אותך אז אני נותן לך. אז קודם כל, האהבה, הא, הא, הא, הא, הא, הא, הא, הא, מה שאמרנו לתת, בדרך כלל מוסבר שאמרנו שא חסד ייבנה. חסד זה, חסד, מה זה לתת חסד? לעשות חסד, זה, זה הנתינה בפועל, זה החסד. הפנימיות של החסד, מה שמוביל, מה שמעורר את החסד, זה אהבה. זאת אומרת, אהבה זה הנשמה של החסד. כדי שאני אתן, אני ארצה לתת, יהיה לי חשק לתת, אני צריך לאהוב. הרבה פעמים יש, יש עניין כזה שאחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת שכדי לעורר הרבה פעמים מעבר, אז אני פשוט צריך לתת. אני צריך לעשות פעולת מתינה, ממילא זה יעורר אותי, גם יעורר את התחושה הפנימית, כי יהיה כלי. ממילא כשיהיה כלי אז יימשך גם האור. הנשמה של הכלי, הנשמה של החסד, זה האהבה. אבל אהבה, אהבה עצמה, מה זה מהות של אהבה? מהות של אהבה זה אור. אמרנו, אור זה אהבה. מה זה אור? מול אור, אור זה תמיד, יש איזה נועם פנימי, נעים ליד אור, נכון? כשאם חושר אף פעם הוא לא נעים. כשיש חושר זה לא נעים. אני מדליק את האור, יש איזה נועם. אהבה... מובא בספר הערכים, איך ספר שנקרא? ספר הערכים של חב"ד. המובא שאהבה זה נעימות וחום. נועם, מה זה נעימות? נועם זה תענוג. נועם פנימי זה מין תחושה נעימה, תענוג עצמי, טוב לי, עצמי? טוב לי, טוב לי איתך, נעים לי איתך, זה אהבה. וחום, חום זה עוד משהו. חום זה לא טעם. מין מנוחה פנימית, נעימות פנימית עם עצמי, אלא חום זה אש. אש, מה האש? מה התנועה של האש? האש, יש לה תנועה, היא עולה. היא עולה מלמטה, היא, היא רוצה להתקרב. אש זה תמיד רצון. אהבה זה אהבה אהבה, אהבה, אהבה. מה זה אהבה? אהבה זה רצון. אהבה ה', אני רוצה את ה' אני על אהבה פשוטה, אני רוצה את הקדוש ברוך הוא אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתקרב אליו ילד תמיד צריך להיות, להרגיש אהוב כשרוצים בקרבתו אם הוא ירגיש מצד אחד שמתעלמים ממנו אמא, הרבה פעמים זה קורה, נכון? הרבה פעמים, את יום לא שאנחנו לא אוהבים את הילד שלנו אבל יש עוד ילדים, יש טרדות, יש חשבונות, יש לבשל, יש לנקות, יש לכבש, הוא מגיע מהגן, הוא חוזר, מגיע הביתה, אז אני בב... בבישולים ובעניינים שלי, ו... ויש גם טרדות, יש כל מיני, לפעמים דברים שמטרידים אותי, בעיות פרנסה, בעיות לא עלינו, אה... עם הבעל לא כל כך מסתדרים, וזה, ואז הילדים שם יושבים שם בצד, וכאילו מרגישים, לא אומרים שאין תנאים אה, אה, שמצדיקים את העניין הזה. באמת, יכול להיות שאדם בחיים יש לו עובר כל מיני עניינים שהוא טרוד. הוא טרוד, הוא לא תמיד חנוי לילדים. אז הילד חוזר הביתה והוא מרגיש שמתעלמים אין לו, לא מקבל את היחס ואת התשומת לב, אז מה הוא מרגיש? הוא מרגיש לא אהוב. מה, אתה לא יודע שאת, ש... הוא לא יודע שאמא אוהבת, אוהבת את הבן שלה? ברור אני... שהיא אוהבת אותו. ברור שהאבא אוהב את הבן שלו. כל אבא אוהב את הבן שלו. משהו מיוחד באהבה של הורים לילדים, יש כמה סוגים של אהבות. יש אהבה של מים, יש אהבה של אש. אהבה של אש זה יותר זה הקשר הזוגי. איש ואישה. מה זה, למה הם נקראים איש ואישה? כי הם אש. Hey. והאש י' והאיש, אש י' ואש ה'. מה הבסיס של הקשר הזוגי? זה אש. הקשר הזוגי, האהבה הזוגית, זה אהבה של אש. בוערת. אהבה חמה, אהבה מתלהבת. אם אין אש בקשר הזוגי, מי שאהבה קרה כזאת, גועה, אני... זה לא אהבה זוגית. חסר משהו. אהבה זוגית צריכה להיות אהבה חמה, בוערת, מתחזקת. אהבה של הורים לילדים היא אהבה אחרת. אהבה של הורים לילדים היא אהבה של מים. מה זה אהבה של מים? זה אהבה קרה. נקראת אהבה בתענוגים. אש, התכונה של אש זה לעלות מלמטה למעלה, נכון? היא עולה. מה, מה התנועה שלה? תשוקה. אל אישך תשוקתך. לאיש שלך יש תשוקה, רצון לעלות מלמטה למעל, רצון להתקרב, בעירה פנימית. אצל ילדים זה אהבה בתענוגים. מה אם, מצמיחים כל מיני תענוג? כתוב בטניה. מה אם זה יהיה, רוצים, נכון, אם רוצים לפטות אתכם, שתקנו איזה משהו טוב, בפרסומות, בטלוויזיה, מה יעשו? ייתנו לכם מין בקבוק כזה, ככה שקחו לו יבש וזה, ככה יצלמו אותו? קודם כל יטפטפו עליו ככה הרבה מים, נכון? ואז יצלמו. תמיד שרוצים לפתות, אם תסתכלו בפרסומות, עדיף שלא, אל תסתכלו בפרסומות. אבל אם כבר אתם מסתכלים בפרסומות, תשימו לב, זה באמת שאם רוצים לעורר לכם את התאווה, ישפריצו שם קצת מים. Sociedad, למה? כי מים זה עניין של... מטיבים את האדם כאן. איך? מטיבים את הבקבוק ומטיבים את האדם. כן. כן, כן. כי מים מצמיחים... נכון. כי מים מצמיחים כל מיני תענוג. מים זה תענוג. זה חיים, מים זה גם חיים. נכון. תענוג, חיים זה מים. מים זה חיים. בלי מים אפשר לחיות? אי אפשר לחיות. מים זה חיים. אהבה של הורים, של ילדים, זה אהבה קרובה. זאת אומרת, אהבה שאני כבר... זה אהבה של תענוג. זה לא רצון, זה לא דחף. זה, זה. ולכן, הורה תמיד אוהב את הילד שלו. אבל זה לא תמיד הוא מורגש. זה. הוא לא יכול להיפרד, זה אהבה עצמית. הילד הוא חלק ממנו. הבן שלי הוא חלק ממני. מאיפה הוא בא? האישה היא לא חלק ממני. היא הסתובבה שם בעולם איזה כמה שנים, היא הסתובבה שם, ואני לא, לא מרגיש ש... נכון, בשורש אנחנו יהודים, זה שורש נשמתי, נשמה אחת, זה, ש... זה שם, בשורש זה נעלם. בגלוי זה שני אנשים נפרדים, <laughs> שני אנשים נפרדים האלה נמשכים אחד לשני רחוקים. אבל אבא ובן, אימא וילד, אימא ובן, אימא ובת, זה חלק מהם, זה, זה עצמי. ולכן אהבה שם היא לא תמיד גלויה, היא לא תמיד... אנחנו לא צריכים להאיר אור. חשוב להאיר את האהבה. שהאהבה שא... תהיה גלויה, שילד ירגיש אהוב. לא מספיק תק... לשער, מה, ברור שאני אוהבת אותו. צריך להרגיש צריך להרגיש אהבה. בשביל החינוך, צריך לדעת שחינוך, כמו שאמרנו, חינוך... זה אחד התפקידים העיקריים שבשבילם ירדנו כאן לעולם. קודם כול, זה לחנך את עצמנו, להאיר, כמו שאמרנו, להאיר את המקום, את האור הפנימי שנמצא לי בתוך הנשמה שלי. את החיים האלה, את התענוג הפנימי הזה, הם צריך להאיר בתוכי, לחיות. אדם צריך לחיות בעולם הזה. אם הוא יעבור את העולם כזה, ככה, ואיך שגרה. מה שלומך? כוכבים, מה העניינים? נו, ככה כזה. העליות של ירושלים ככה. עוד אתה תוחב. אין כסף לאוטו. שים איזה דייץ ושרד ככה. כוכבים בחיים. יש את זה שנאנכים, אתם מכירים את זה שנאנכים? זה לא לחיות את החיים. לחיות את החיים זה לחיות את החיים. זה להיות בשמחה, להיות בהתלהבות, להיות בתענוג. זה לחיות את החיים. שהחיים יהיו מלאי אור. כיף. זה התפקיד של האדם. <אח> <אח> אז זה לא, נכון, נכון, ולכן אנחנו אומרים שעבודה חינוכית, מה זה חינוך בעניין? חינוך זה להביא את עצמי למצב הזה. כי העולם, בטבע שלו, איך שאני נולד, אני נולד פה לעולם שהטבע שלו, הוא מוריד אותי. העולם עצמו, אם אני חי רק את העולם, הוא דאונר, מה שנקרא. הוא מוריד אותי. בלי שאני אשים לב, הוא מוריד אותי. אז קודם כל אנחנו צריכים לדעת שזה לא לגיטימי לא לחיות. זה לא לגיטימי להיות עצוב בחיים. זה לא לגיטימי להיות כעוס. אם אתה כעוס, עצוב, מדוכא, מפוחד, קשה לך, נאנח, אוי, ואיזמיר, זה לא לגיטימי. אתה צריך לדעת שהתפקיד שלך בעולם זה לחנך את עצמך. לחנך את עצמך זה להאיר את האור של החיים שלך, את אור הנשמה שלך. ודאי שבחינוך ילדים הופקדה אצלך נשמה. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה. קודם כל, מה אתה צריך לדעת בזה שנולד לך ילד? מה אתה חייב לדעת? אלף, בית, שנולד לך ילד? אמרנו שאנחנו צריכים לאהוב את עצמנו, זה אומר קודם כל להעריך את עצמנו. אז קודם כל, אם הופקד לי ילד, נולד לי ילד, אני חייב לדעת, סומכים עליי. מי סומך עליי? הקדוש ברוך הוא. ברוך הוא שומך עליי, נתן לי נשמה להפוך אותה מגוש עפר. חשוך ליהלום מאיר ונוצץ. זה התפקיד שלי. אפשר להיכנס קצת לחרדות מהעניין הזה. <laughs> זה תפקיד רציני, זה לא, לא פשוט ש... דרישה רצינית כאן. אז אני אפחיל עוד קצת יותר. עבודה חינוכית, יש, יש, הרבה פעמים מבלבלים בין הוראה לחינוך, נכון? אדם היום בכלל, המערכת החינוכית, משרד החינוך, מה התפקיד של משרד החינוך? ומשרד החינוך, מה התפקיד שלו? <ע> ללמד. <ע> יש עבודה חינוכית רוב הזמן, אולי, אולי בג, בגן עוד יש קצת איזושהי נגיעה חינוכית, אבל בסופו של דבר מתחילים נכנסים לבית הספר, לת, זה בסופו של הוראה. מה התפקיד של הילד נכנס לבית הספר? איזה תכנים הוא צריך לקבל? צריך לקבל ידע, אינפורמציה. אני, נרוש זה כזה, יש לי, למדינה יש משבטות כזה של תפקידים, היא צריכה עורכי דין, והיא צריכה רופאים, והיא צריכה כל מיני, למלא את כל המשבטות, היא צריכה שהמשק יהיה יעיל, אפקטיבי, וכל העניינים. צריך לייצר את מי שיעשה את כל ה... שיה... שיהיה פרודקטיביים. היה yeah, ברוסיה, ברוסיה הקומוניסטית, היה... לקחו, לקחו את כל היהודים, לא רק את היהודים, לקחו את כל מי שעצבן את השלטון, תפסו אותו, זרקו אותם למחנות עבודה. אז היה מושג שם, כן, כבר... הרוס... רוסיה היה העניין של... של... של, של עבודה, לעבוד, רבותא. אז ה... היה שם מושג של חינוך מחדש. אנחנו נחנך אתכם מחדש, זה המושג. אתה חושב שאתה יכול לנהג כמו יהודים, פאות, זקן, שבת? לא. חינוך מחדש. נחנך אותך. מה זה עבודה חינוכית? זה לא רק ללמד, זה לא רק לקחת איזה בן אדם, לשים לו אינפורמציה ולהכניס אותו כן, למשבצת המתאימה, לתת לו תוכן, ללמד אותו מקצוע. למה זועקים על החרדים שלא אה, מקצות הליבה? שזה... עובדים עבודה חינוכית, לא כל כך מתייחסים פחות, לצערי העולם זה קצת נשחק. אבל מה ההבדל, הדבר, מה ההבדל בין הוראה לחינוך? הוראה זה להעביר אינפורמציה, להעביר ידע. אני עכשיו, יש לי ידע מסוים, אני רוצה שפי, ל, ל, ל, ל, לעזור לך לרכוש אותו, אז אני מלמד אותך. העבודה החינוכית, חינוך זה לשנות את התוואים, זה לשנות את ההרגלים, זה לעבוד. חינוך, <חינוך> זה עבודה. מה זה עבודה? עבודה, כשאומרים עבודה, מלשון עיבוד אורות. עבודה זה לעבד, לקחת משהו גס. איך מעבדים אור? היום אנחנו מקבלים ישר ככה את התיק כבר יפה, עדין, עם euh, את הנעליים. לא רואים את התהליך שהוא עובר, אבל... מי לקחת פרה גסה, עור של פרה, אחת העבודות היותר מסריחות זה עבודה של עיבוד אורות. עיבוד אורות זה עבודה מאוד קשה, ובאמת, היה, זה נקרא ברוסקאי, מי שהיה מעבד את האור היה נקרא ברוסקאי, והוא היה, והוא היה, בדרך כלל יושב ב... היו שמים אותו בצד של הכפר, כי באמת העבודה שלא הייתה מצריכה, היו שמים אותו בצד. העבודה, לקחת משהו גס ולעשות אותו עדין, לעבד אותו, זה נקרא, זה נקרא עבודה. עבודה חינוכית זה לקחת משהו גס, ילד, נער, פרא יולד, משהו פרוע כזה, גס, עם רצונות, והוא רוצה ככה, והילד קופץ, ומשתולל, וצועק. שב בשקט, תירגע, עושה את מה שאתה צריך, מה אתה קופץ? והוא לא רוצה לישון, כן רוצה לישון, לא רוצה לאכול, זורק את הדברים מהצלחת. ואללה, בלאגן בבית. פרא אדם. זה בסדר גמור, ככה זה מתחיל. אנחנו רוצים לפחות להיות מקום עדין. מה ההבדל? יש הבדל מהותי מעבר לחלוקה התפקודית בין הוראה לחינוך. יש משהו מהותי. הוראה, אם אני אהיה מורה על הפנים, אם אני אהיה מורה לא טוב, אני לא יודע להעביר את החומר, אני, אני, מורה בכיתה, אני מורה בכיתה, ואני לא יודע להעביר את החומר כמו שצריך. מה יקרה אני לא יודע את החומר. לא, לא התווסף לי. הייתי, הייתי צריך ל... שהתווסף לי משהו, תוספת ידע, ולא התווסף לי. בסדר, נשארתי אותו דבר רק בלי אותו ידע, לא הבנתי. בחינוך זה לא ככה. בחינוך, אם אני מחנך לא אז זה לא שאני לא מתקן, אני לא מוסיף, אלא אני הורס. עבודה חינוכית, היא רבת אחריות כי אין אמצע. או שאני עושה טוב, אני, מכנה, אני מקדם, ואם אני לא מקדם, אז ודאי אני עושה נסיגה, אני עושה רגרסיה. ולכן, בגלל שזה ככה, תדעת עוד פעם, עבודה חינוכית זה דבר חשוב, שצריך להשקיע זמן ו... ואנרגיה. כדי ללמוד את זה, ללמוד, לשמוע, לחקור, זה עניין. האדם יגיד, לא מתאים לי לחנך, אני לא טוב בזה. אבא יגיד, זה לא, לא בשביל לחנך את הילדים. את, אשתי היקרה, את יותר, יש לך את זה, יש לך את החוש הזה, יש לך את הכישרון הזה. עזבי מה, אני התרועה, אני לא... זה לא בשבילי. תחנכי אותם, את, המעט, אני... מה אתם אומרים? הוא יכול להימלט החינוכית שלו? למה לא? יש שם בעיה, הוא לא הוא לא יכול להימלט. למה לא? כי הוא סתם להעביר את זה למישהו אחר. הוא יכול להעביר את זה למה הוא צריך להשתתף? שהוא כל הזמן נתקל בזה. הוא לא צריך להשתתף, הוא לא יכול תהיה, נגיד אמפתי, והיא תגיד, בסדר, אני מבינה אותך, באמת קשה לך וזה, אז... נגיד שיצא את זה, לצערי יש כאלה. אז הוא, אז הוא... אז קודם כל, מעבר לזה שזה ברכה המציאות, נגיד הוא יעשה ככה, אה, לא שומע, תזכי את אב״אק. הוא מספיק להיות מחנך בהנהגה הזאת? <laughs> <laughs> אם אומרים, בסדר, נגיד שזה לא ראוי, ודאי שזה לא ראוי, ודאי שצריך שיוצאו, ונגיד, אה, <אל> מקרה <laughs> מסוים, <מואת> אה, בא הביתה, <אח> <והוא laughs> נכנס לחדר, לפינה שלו, משחק במחשב, <laughs> הילדים עם האימא, הוא לא מתעסק בעבודה חינוכית, הוא נותן להם כסף עם כל העניינים, זה מה שצריך, מפרנס אותם, ו... אז השאלה היא, האם בזה שהוא עכשיו נכנס לחדר ולא שומע, לא רואה, האם הוא הפסיק את העבודה החינוכית שלו? לא, הוא מחנך, פשוט לא משנה על זה. זהו. וזה העניין. זאת אומרת, ההבדל, אדם שאומר, אני לא טוב בהוראה, אני לא יודע להעביר חומר טוב, בסדר גמור. עבודה חינוכית, אי אפשר להימלט ממנה. בכל אופן שאני לא אעשה, אני מחנך, אני משפיע. אופן ההתנהגות שלי, גם אם אני אברה בחינוך, אני אשפיע בצורה מאוד קשה. אני אשפיע על הבן שלי, על הילדים שלי, באופן הזה. בוודאי שזה אופן אחרי. ולכן, אז מה נעשה עם... אין לו, אין לו, מה זה? אין לו קשרון חינוך, עם מה נעשה? אין לו את החוש הזה. חוש חינוכי, אין לו. אז צריך לדעת שמובא בחסידות שחינוך זה חוש. זה כמו איבר בגוף. זה איבר. יש לי את כוח הראייה, זה כמו שבדיוק, כמו איבר מסוים שאתה מפתח אותו ואפשר לפתח אותו, זה כישרון מסוים. את הכישרון הזה אפשר לפתח אותו, אפשר ללמוד אותו, וחייבים לפתח וללמוד אותו. אז אמרנו שה... אהבה זה הבסיס. וזה, אם אתם רוצים א' וטיפ לחינוך, א'-ב' של חינוך, הדבר הכי יסולי, הכי בסיסי, ש.. שבונה בונה קיום עצמי, ביטחון לילד, <rij offs> זה שאתה מאיר לו פנים. מאיר לו פנים, זהו, חינכת אותו. ואין דבר יותר מזיק חינוכית מפנים זעופות. אין דבר יותר מזיק מפנים זעופות. וזה כלל חשוב ולא פשוט, כי לפעמים, מה לעשות, לא כל החיים, אנחנו, אנחנו גם ילדים, גם לנו יש קשיים, התמודדויות. היא באה הביתה, הבוס ככה שטף אותי, נתן לי על הראש, ככה, טוב, אני מרגיש מושפע, חסר ערך, לא טוב לי, קשה לי. ובואו, אני אחייך. מי ניסה פעם לחייך ולהאיר פנים בזמן שהוא כל כולו רוצה, רק תן לי ללכת לביטה, לסגור את הדלת ו... זה לא פשוט, נכון? מה? אבל מה, אז, זה, אז זה, זה, זה קורה, אבל אם אתה בעבודה ותבוא ככה שלא טוב לך, אז לא קרה שום דבר, אז לא נורא. אז ישאלו אותך, מה קרה, מה אתה, מה, מה, מה קרה לך היום, מה... כן, כמו שיוסף שאל את בבור, שאל את השר ה... מי זה היה שם? הרופא, הרופאים זה הרבה דברים, מה קרה לך היום? מה, מה, פשחו פניך? אז ישאלו אותך. אבל בבית, הילד לא ישאל אותך, הוא פשוט יראה את הפנים הזהובות שלך ויחדור לו לתוך הלב חושך. ככה מכבים את האור, עם כעס, עם מתח. עם עצבות, עם חרדות, עם דיק... זה תחושות שהבית לא יכול להיות, אסור שיהיה בבית. לא, לא יכול להיות בית עם חוויה של, פנימית של ההורים כשם חושך. וילדים, יש בעיה אצל ילדים, יש בעיה קשה אצל ילדים. שצריך לשים, לשים עליהם מאוד לב ולהכיר אותה, שאם עכשיו, כן, אני בא כעוס, בא מצבו הכל טוב הביתה, ואשתי ככה רואה את זה, אז זה משפיע עליה? זה משפיע, אבל אם היא, אם היא בוגרת, אם היא מפותחת, מה היא תוכל לעשות? יכול לעשות הפרדה. יכול לעשות, זה לא פשוט. בדרך כלל, גם, גם מול אה, הורים, איש אישה, בעל ואישה, זה גם מקום לא פשוט. אבל אם מתאמצים עוד איכשהו אפשר לעשות את זה. שמה? התחושה הטבעית זה, למה הוא כעוס? הוא בטח כועס עלי. עשיתי משהו לא בסדר. תחושה טבעית. גם אם הוא יחזור על הורדה, יש משהו שיתכווץ כשאני אראה את הפנים הזוהמות שלו. אבל, האישה תוכל לעשות עוד פעם, אם היא יש לה את היכולת הבסיסית להגיד, רגע, זה לא בגללי, הוא כרוז לי, <עבר> עליו יום לא, לא טוב, לא, לא אבל... קצת, קסו עליו קצת בעבודה, הוא, הוא, בא, הוא תרוז, וזה, זה לא בגללי. אני לא יכול לו פנים, אני אעזור לו להתרומם להאיר לו פנים, אני חייך אליו. ילד לא מסוגל לעשות את ההפרדה הזאת. אם הוא רואה פנים כעוסות, זה בגללו. אם הוא פונה, רואה פנים של דיכאון, של עצבות, זה בגללו. וחודר לו, לו לנשמה. הוא לא בסדר. ומיד, ילד יש לו, יש תכונה, עד גיל 13 וככה, רק בגיל 13 מפתחים את היכולת הנפשית לעשות את ההפרדה הזאת. כמובן שככל שאני יותר קטן, ככה זה יותר חזק. לאט לאט זה אני מתפתח. אבל עד גיל 13, מה שהילד רואה, זה חודר לתוכו, הוא מפנים את זה, וזו המציאות מבחינתו. אם הילד רואה, חס ושלום, הורים רבים, הורים מתווכחים, הורים כועסים, אחד על השני, לא עליו בכלל, עליו הכל טוב, פוטימוס, יאוב, יקר, אבל הוא רואה את ההורים שלו רבים. הוא רואה את אימא שלו עצובה, את האבא שלו טרוד. <coughs> הוא יגדל, הוא לא יודע בכלל למה זה. הוא על חורמה, נתנו לי, היה לי כסף, <coughs> נתנו לי, נתנו לי חום, <coughs> נתנו לי אהבה, הכל היה בסדר. בפנים הוא יגדל להיות בן אדם עם מועקה פנימית, עם חושך פנימי. יהיה לו קשה לשמוח, יהיה לו קשה, הוא יהיה כעוס. אם הוא יהיה כעס, הוא יהיה כעוס, הוא יהיה פחד ומפוחד. מה שהוא ראה זה ככה אתה מעצב אותו. כמה צריכים לעשות מאמץ עליון להיות בבית בשמחה. מול הילדים, אין בעיה. אתה רוצה לריב עם אשתך? את רוצה להתווכח, את לא רוצה לבקר את בעלך שהוא ככה וככה לא בסדר? לא שאנחנו אומרים שזה בסדר, אבל, לא. אנחנו לא מושלמים. כלל, לא ליד הילדים. אף פעם לא ליד הילדים. ילד שרואה את ההורים שלו לא ביחד, זה עושה לא טוב. ילד תמיד צריך לעשות אור. ובכלל בית, זה עוד ככה, יש כלל שאנחנו לומדים, החצינות אומרת לנו, הבעל שם טוב אומר לנו שכל מה שהאדם רואה בעולם, הוא צריך משהו ללמוד מזה בעבודת השם. אנחנו, כל דבר שאנחנו רואים בעולם, אנחנו צריכים לקחת איזה משהו וללמוד ממנו. אז אני, תקופה ארוכה בחיי ראיתי טלוויזיה וראיתי כל מיני עניינים, אז, אז אני משתדל ללמוד מזה, סתם שסתם ראיתי את זה. אז, אז בפרסומות, כשרוצים לתת לך ביטחון, רוצים לתת לך רגיעה, תסמוך עליי, בוא ת, תראה, יש, יש לך מקום בטוח ומוגן, אתה יכול להיות רגוע לגמרי. מה, מה יספרו לכם, מה יציירו לכם, מה, איזה מסר ייתנו לכם? מסר של בית, נכון? כמה טוב שבאת הביתה. אל על, מטוס, מטוס מפחיד, אל תדאג, זה בית, הכל בטוח, אנחנו נביא אותך הביתה. גם הסרט של הקוטג' זה... בית, יש המון, תסתכלו, בזק, הכי טוב בבית, בית, הכי טוב בבית. נכון, קרקע יציב, אז מה הם יגידו, המטוס שלנו הוא משהו משהו. בית. בית זה מקום של יציבות, והבית חייב להיות מואר, הבית חייב להיות, אם אני רוצה לחנך, לחנך, יש, אני מקווה שאני לא מכניס יותר מדי, אבל ממש ממש ייכנס. יש חינוך ישיר ויש חינוך עקיף. חינוך ישיר זה, אני אומר לך מה לעשות, עושה כך וכך וכך, מחנך, מלמד אותך, מסביר לך, זה חינוך ישיר. ויש חינוך עקיף. מה זה חינוך עקיף? זה האווירה הכללית, זה כמו מה שדיברנו על זה, זה מה, מה ילד ראה. לא אמרנו כלום, לא דיברנו אליו, לא, לא התייחסנו אליו, זה, מה, זה החוויה הכללי שהוא חש. מה יותר חזק? זה המקיף הזה. המקיף, שזה לא ישיר, זה מה שהוא ראה, זה מה שהוא הרגיש, זה אווירה בבית. זה הרבה יותר עוצמתי. לא שאנחנו נוותר על ללמד אותו, לדבר עליו, לחנך אותו, לתת לו, להטיב לו גבולות, ודאי, אבל האווירה זה מה שבונה אותו בצורה הכי חזקה. ולכן אנחנו חייבים להשתדל מאוד מאוד מאוד שהבית שלנו בית שמח. בית שמח. ש... טוב, כשהוא בא הביתה, העולם מלא התמודדויות. הוא הולך לגן, אז יחביצו לו ויסיקו לו, והמלמד וה... וה... יגער בו, והגננת יכעס עליו, ויהיו כל מיני עניינים, ופה, ואחר כך הוא יגדל, ויהיה רצונות, ושאיפות, ויצחקו עליו, ויהיו לו כל מיני דברים שיעליבו אותו. העולם יהיה לו וככל שהוא יותר יגדל, ככה המעמסה תלך ותגדל. והוא חייב לדעת שיש לו מקום אחד, שלא משנה מתי, לא משנה באיזה גיל, הוא יכול לחזור אליו, ושם הוא במנוחה. זה הבית שלו. ואם אנחנו לא נשכיל לייצר מקום כזה, שהבית הוא, הוא, הוא כזה, אם הבית יהיה מקום שחס ושלום הילד ירצה, לחפש את המנוחה שלו עם החברים, כי בבית רועש לו מילה, והוא כל הזמן רואה דברים לא טובים, לא יהיה לו בית, לא יהיה לו לאן לחזור. בקשר להארת פנים למקום הזה, יש, יש וידאו מאוד יפה של הרבי, שרואים את הרבי ככה מחלק כוס של מאשקה, ו... הוא ככה מוזג, ואחד החזנים מרוסיה מתחיל לנגן ולחזן ככה לשיר, והילדה של החזן שם עומדת לידו. ו... והוא ככה שר, ומנגן וזה, ועם מיקרופון, וכולם שומעים, והילדה, הבת שלו, מתחילה לשיר איתו, גם שרה, גם שרה מתחילה לשיר. ילדה קטנה, בת שבע, שמונה, משהו כזה. אנחנו מצד אחד, אנחנו מקפידים, והרבי עומד שם ומקפיד לא לשמוע שירת נשים. אז, עד שהיום, לא, אני לא ראיתי באיזה מגזין רב. ]ちは... יש איזו סערה על שירת נשים בצה"ל או משהו כזה. כן, אז אביו אמר שבשביל השבורות בצה"ל, האחדות בצה"ל, לא צריך להיות כזה קיצוני. אז הרבי היה פנאט, הרבי שלנו היה קיצוני בדברים האלה. והוא אמר שבגלל שההלכה אומרת שלא נשמע כל השאלה, אפילו שהיא ילדה קטנה, רצה לדאוג שהילדה לא תשאיר במיקרופון. אז הוא הלך ואמר, אמר לה, אמר להגיד לה בשקט, אמר, רואים אותו, אומר, תגיד לה בעדינות, למחוא כפיים. הוא לא אמר לה, תפסיקי לך הוא נתן לה אלטרנטיבה, תמחאי כפיים. תהיי? מה? לא, לא אמר לה, אין לי שאלה. לא, אז זהו, אז הוא נשאר, אז המסר מאוד יכול להיות כזה. אז, אז המסר מאוד יכול להיות כזה, כשאומרים למישהו להפסיק משהו, הילד עושה משהו לא טוב, ואתה אומר לו, אל תעשה את זה, איזה מסר הוא מקבל פה? אה, ah, אני לא בסדר. אני לא בסדר, עשיתי משהו לא בסדר, אמרו לי להפסיק, אני לא בסדר. אז מאוד צריך להתאם לזה. אין דבר יותר גרוע מכשהילד מקבל מסר, <laughs> אתה <laughs> לא בסדר. אבל מה, אנחנו צריכים גבולות. יש דברים שלא עושים. אז מה הרבי דאג לעשות? הוא דאג אם יתחיל למוחא כפיים, והרבי במשך כל הזמן פונה אליה, מאיר לה פנים ומעודד אותה. מסתכל עליה ומעודד אותה ומעודד ומוחא לה כפיים, ככה. מוחא לה כפיים, מוחא לה כפיים, ככה. הפסיק הכול, הפסיק את הכבודיים, רק יושבת ומוחא לה כפיים. אז היא, במקום להרגיש אה, אמרו לי פה להפסיק, אמרו לי פה שאני לא בסדר, שזלזלו בי, זלזלו באמן, לא שרה יפה. <אח> הרבי דאג קודם כל לתת לה אלטרנטיבה, לא אמר אז זה, רק שינה, את עד עדיין משפיע, את עד עדיין עושה, תמחי כפיים, ו... ויושב ומעודד אותה, אומר לה, עד... הנה, אוכל לה רואים את זה בווידאו, אפשר לראות את הווידאו, זה וידאו ממש מרגש. ובזה ככלל, תמיד צריך... תוך כדי שאני מציב גבול לילד, תוך כדי שאני מגביל אותו, אומר לו, עשה ואת זה לא לעשות, אף פעם אני לא מעביר לו מסר שאני לא מרוצה ממנו. הפעולה שלו פה היא לא בסדר, אבל אותך אני אוהב. איך עושים את זה? אתה רוצה להגיד לילד משהו, אל תעשה. קודם כל מתחיל את המילה, מאיר לו פנים, צדיק. לא, לא קל, כן? לא קל. הילד משתולל, זורק אוכל, אתה כבר רוצה להיכנס בו, להגביל אותו. הדבר הכי פשוט של הגבלה זה לכעוס עליו. כל גיל. כל גיל? אף על פי, אף על פי, זו שאלה דיוק טוב שאת שואלת. עד גיל שלוש אנחנו לא מציבים גבולות כמעט. עד גיל שלוש. אפשר להציב גבולות, יש דברים מסוכנים כמובן, אבל גם כשאני מציב את הגבולות, זאת אומרת, אני מציב לו את הגבולות, ולא מצפה ממנו, לא יכול לצפות ממנו שהוא יוכל להציב אחר כך את הגבול לעצמו. עד גיל שלוש אין לו יכולת. אין יכולת להצבת גבולות לילד עד גיל שלוש. רק מגיל שלוש הוא מתחיל לפתח יכולת פנימית להציב, לדומו, רגע, אבל זה אמרו לי שזה לא טוב, אז אני לא אעשה את זה. ברור שבגיל שלוש זה, כן, זה יכול להיות גם שנתיים ושמונה, שנתיים ותשע, אבל בגדול, אבל מה שחשוב זה, תוך כדי שאני מציב לו גבול, <אז> אני קודם אומר לו, אתה בסדר, צדיק, יקר, אהוב, <אז> אבל את זה לא. את זה לא, את זה לא עושים. אבל הסתרנו בכעף. כעף לא שייך בכלל. יש הלכה מהרמב״ם, ברמב״ם בהלכות דעות שהרמב״ם מגדיר, לא בכנות ילדים אלא בכלל, מגדיר לנו, האדם אסור לו, 3. אסור, 3. לו, 3. אסור 3. לו לכעוס בכלל אף פעם, לעולם ולנטב מתכים. אסור. מי שכועס עובר <coughs> על הלכה. <coughs> אה, נשמע לא אזכרי בעליל. אז זה... זה לא שזה לא אפשרי, זה פשוט עבודה מאוד קשה. זה אפשרי וצריך ללמוד גם איך לעשות את זה. אבל מול ילדים זה קריטי. צריך לא לכעוס על הילד. ומול ילד זה מאוד קשה לפעמים. כן, לפעמים אין מה לעשות. אנחנו בני אדם, ולפעמים זה קשה לו לא לכעוס על הילד. יש עוד סיפור על הרבי, גם מפורסם. שפעם הרבי יצא, יצא מה-770. יצא מה-770, והוא רוצה לצאת, רק מה עמדו שתי בנות, ילדות קטנות עמדו, זה השבת, עמדו בפתח, והוא לא יכל לעבור. למה הוא לא יכל לעבור? כן. Okay. כן, okay, כי הרבי שלנו פנאט. קיצוני. מה שאומר את ההלכה, <laughs> הוא לא מוכן לוותר. ואפילו לא מה שאומרת הקבלה, בענייני הסוד, לא עוברים בין שתי נשים. אז מה הוא עשה? הוא קרא לילדה אחרונה. הוא קרא לה, נאמר לה, תגידי לחברה שלך, תמסרי לה שאמרתי לה גוצ'אב. שבת שלום. אז היא הלכה לילדה, רצה לילדה, ושקולה בשמחה, הרבי נתן לה שליחות. הוא אמר לי, הוא ביקש ממני שתכיר לך שבת שלום. אז הילדה הייתה מאושרת, הרבי דאג לשלוח לשליחה שתגיד לה שבת שלום, והשנייה הייתה מאושרת שהרבי שלח אותה במשימה כל כך חשובה להגיד שבת שלום, והרבי עבר. ומה, מה? כן, הרי, ואייף לך, וכן. כן. צריך להיות חכם. בחינוך צריך להיות חכם. ברוך השם, הרבי שלנו היה חכם. אנחנו צריכים להידבק בחוכמה שלו. ולהידבק בחוכמה שלו זה פשוט לקרוא המון דברים שהוא כתב על העניין הזה, והרי יש לו אין ספור נוספים. מכתבים ודברים שהוא מדבר על העניין ומדריך על העניין ו... וחבל לו לנצל את זה באמת כל אחד צריך שיהיה לו בבית בטח יוכלו לדאוג לעניין הזה שכל אחד יהיה לו את... Uh... <מח> קודם כל בקשר לזוגיות כי זוגיות מאוד משפיעה על ההורות ושיהיה תור הבית בבית ולקחו הרבה תור הבית ויש הרבה ספרים על, עניין, על, על ענייני חינוך של הרבי ומה שראינו פה, איך שהוא ניהל את הדילמה שהייתה לו, זה צריך לעבור, זה מלמד אותנו שאחד הדברים שאנחנו מאוד אה, יכולים להיעזר בהם, אנחנו צריכים להוביל את הילד, כאילו, מה הקו, מה המטרה הסופית? אמרנו, קיבלתי נשמה לידיים, שאני צריך לפתח אותה, לה, אותה באור. שהיא תתגלה בעולם. כדי שהיא תתגלה בעולם, מה זה להתגלות בעולם? זה לבטא את כל מה שיש לי, את כל הכישרונות שלי, את כל המעלות שיש לי, לפרוח, לפרוץ, להיות יהלום. לפרוח בעולם בתור יהלום. מה זה אומר בעבודה החינוכית? לאן אני צריך להוביל? בסופו של דבר, לאן אני מוביל את הילדים? לאן אני מוביל אותם? אני מוביל אותם לזה שהם יהיו עצמאיים, שהם יוכלו לתפקד לבד. שיהיה להם את העולם שלהם והם יוכלו לתפקד לבד בצורה טובה. תהיה <אח> להם יכולת חברתית טובה, הם יוכלו להתנהל לבד, הם לא כל הזמן יהיו זקוקים להורים שלהם. הם לא יהיו תלותיים, לא בהורים, בטח שלא בהורים, וודאי שלא באף אחד. יהיה להם עמוד שדרה, להם ביטחון עצמי, הם יוכלו לבטא את עצמם, תהליכים. לבנות בית משלהם, שזה הטופ של העניין, זה הוביל לבנות בית ולחנך עוד ילדים נר להעיר. איך אנחנו מדליקים נר? לוקחים נר דלוק ומדליקים נר. למה אנחנו מדליקים את הנר? מה נעשה עם הנר? נוכל להדליק עוד נר. להיות נרות להעיר. אז אתה, בסופו של דבר, זה לא רק שהוא, שהוא יוכל לתפקד כמו שצריך, הוא יביא לדם, הר הרבה אנשים נתקעים במקום הזה של... הוא צריך להיות, לדעת להתנהג בחברה, מנומס. פשוט, אז כל הזמן אומרים לו, אל תעשה ככה, זה לא יפה, זה לא יפה, אל תראה, אז הוא יהיה ילד מאוד מנומס, מאוד אבל כל הזמן הוא יהיה, ישתכל רגע מה אומרים עליי, מה חושבים עליי. כל הזמן הסביבה, החברה תאיים עליו. ילד צריך להיות מעבר לזה, אדם שיתבגר, צריך בסופו של דבר, להיות... הוא, זאת אומרת, לגלות את המתנה שלו, את הניצוץ שלו, את הכישרונות שלו, ולהאיר אחרים. להאיר אחרים זה להיות משפיע, זה להיות שליח. ולכן, כשאני מחנך ילד, אין דבר, אם אני רוצה להעצים אותו, לתת לו עוצמה בסיסית, עוצמה פנימית, שהוא יוכל להרגיש שווה, שלם, חזק, בעל ביטחון, מה אני צריך לעשות? לתת לו שליחויות. לתת לו, תעשה לבד, בוא תעזור לי, אני צריך את העזרה שלך. לא, לך תסדר את החדר. בוא, אני צריך את העזרה שלך, אנחנו רוצים לסדר את החדר, בוא. על, איזה... על מה אתה לוקח משים, איזה משימה אתה לוקח? על מה אתה אחראי? אתה אחראי ללגו? מעולה. נעשה את זה ביחד, אבל אתה אחראי ללגו. לתת לילד תחושה שהוא לבד. אפילו תעבדו עליו. הוא רוצה להבין, בוא, בוא תעזור לי רגע, בוא תיקח את זה. לוקח איזה מזרון כבד, אתה רק מאחורה עוזר לו, אבל הוא לוקח את המזרון. אתה, הוא לא מרגיש, אתה רק עוזר לו, בעצם אתה לוקח את המזרון, אבל הוא מרגיש שהוא לקח עכשיו את המזרון אחרי זה. הוא לקח את איזה... להרגיש? לכ, ת, תעזור לאחותך. תעזרי לאימא, אם אמא צריכה עזרה, בטח את יכולה לעזור. לא גדולה, לך איתה עברי לאימא. לא, שליחות עכשיו, יש לך שליחות, יש לך תפקיד חשוב. ילד צריך להרגיש חשוב, שמחשיבים אותו. מתי מחשיבים אותו? שהוא עושה פה תועלת. ומגיל אפס, מגיל מאוד צעיר, אפשר להתחיל להרגיל את הילדים למושגים האלה. אבל עם כל הזמן אני אגיד לו, זה לא, אל תעשה, אל תעשה. אז הוא לא יעשה, או שיעשה מתוך כפייה. הוא יעשה, כי, כי הוא חייב לעשות, כי יענישו אותו, אם הוא לא יעשה. תתקו עליו, תחסו עליו. אין עונש יותר חזק מזה שכועסים על ילד. אם אתם רוצים לתת עונש לילד, תחסו עליו. טוב, ועוד עניין של עונשים וזה, אבל אי אפשר לדבר על הכול. אבל רק את הנקודה, כמה שפחות, כמה שפחות, להשתמש בשכר ועונש, פרסים. זה מאוד מפתה, יש בזה תועלת מיידית מאוד גבוהה, אבל לטווח ארוך זה מאוד דורש להשתמש בפרסים ועונשים. יצאים מאוד רחוקות. אתה מבין על כל דבר לקבל פרס? בדיוק. בגלל שהוא יתרגל לזה, אז שום דבר לא יבוא לו מעצמו. הוא תמיד, ובאיזשהו שלב הוא יבין מה קורה. מה שקורה זה שבסופו של דבר, היעד זה הפרס, לא העשייה עצמה, אז הוא ידאג כבר לא לעשות ולקבל את הפרס. הוא ימצא את הדרך רק לקבל את הפרס, בלי לעשות. זה הבעיה לפרטים. לפעמים אין ברירה, זאת אומרת, לפעמים, מתי משתמשים בפרסים? כשאנחנו צריכים משהו, לעורר איזשהו כוח מאוד עוצמתי. היה, היה לנו לא מזמן סיפור שהבן שלנו לא רצה ללכת לגן. אחרי החופש של החגים, הרבה זמן הוא לא היה בגן, אז הוא מאוד... לא רצה ללכת לגן. אז כמו אחד זה... שמנו אותו בגן, אמרנו, בסדר, לא רוצה, לא רוצה, אני רוצה ללכת לגן, בכה, בכה, בכה, הלכנו. יום שני ככה, כמה ימים רצופים, משתולל בבוקר, לא רוצה ללכת לגן, לא רוצה ללכת לגן, אמרנו, מה? אז בהתחלה אמרנו, טוב, לא רוצה, למה נתן לך אבל אז חשבנו יום אחד, הוא לא ילך לגן, לא בסדר, רגעי, ש... האמנו ש... שזה יבוא מעצמו, אז הוא רוצה ללכת לגן. אז יום אחד הוא לא ילך לגן, יום שני הוא אומר, באותו יום שהוא הולך לא לגן הוא אומר, מחר אני אלך אבל בבוקר הוא קרא, לא! לא, הולך לגן, לא הולך לגן, לא! יפי, לא! זה, זה צריך לגן, ללכת לגן. לא, מה פתאום, לא רוצה, לא רוצה, זה מחר! הוא אומר, מחר, הוא אומר, מחר בגן טובה, מחר אני אלך ככה, מחר אני אלך לגן, מחר אני אלך לגן. טוב, טוב, לי, לא עובד. אז, במקרה כזה, אז צריך, <coughs> אין לו משהו, פשוט, כנראה, הרבה זמן לא היה בגן, צריך לעודד, לעורר לו רצון, צריך לעורר רצון ומוטיבציה מסוימת. לקפוט אותו, רק לקפוט אותו, זה קשה מדי. לתת לו לעשות מה שבא לו, לקבל אותה, הזה. בסדר, יום אחד אפשר לעשות, אבל זה לא עובד, הוא יעשה מה שבא לו, טוב הוא מה רע לו עם אימא בבית, מה... אז כאן, במקום הזה צריך להשתמש בלעורר את הרצון, אם הוא פרס, בוא, אי, את, את הגן, את תקבל, את תקבל את תילה, אבא יקנה לך סוכריה. ו... ובאמת הלכנו, וזה, זה, זה פשוט נתן לו את המוטיבציה, הסוכריה, נתן לו את המוטיבציה להיכנס ל... ל... ללכת, בכלל לצאת מהבית. יצאנו איתו, הלכנו, בחר את הסוכריה שלו, המשכנו לגן התיישבתי איתו קצת, כמה זמן, לקח את הזמן, אומרת, הוא היה מאוד ככה סגור, ו... ולקח לו זמן. אז יומיים שלושה ככה עברנו כל פעם... דרך המכולת, קנינו זה, הלך לגן, נכנס, באיזשהו שלב ככה, אמר לי, יומיים בעצם זה היה. רק ישבתי איתו קצת על העבודה, התחלנו וישבתי אותו, ואז באיזשהו שלב אמר לי, טוב אבא, אני, בוא נסיים את העבודה הזאת, ועכשיו, ואז אתה יכול ללכת. אז הוא סחרר אותי, וזה זהו, יום אחר, זה נעלם, הכול נעלם, אחלה גן, כמו שצריך, בכיף, בשמחה, כאילו לא היה שום דבר. ו... אז לפעמים, צריך, לפעמים באמת צריך, צריך מקום של פרס, אבל במקרים, זה לא הקו, זה לא הקו הרגיל, זה לא המנטרה הרגילה שילד שומע, שתעשה את זה, תקבל את זה, לא תעשה את זה, אוי אוי אוי. לא, אתה עושה, ככה צריך, ככה עושים, יש גבול. זה מה שעושים, זה מה שלא עושים, והכל מתוך שמחה וטוב לבב. מחיאת כפיים לילד, ככה משהו טוב שהוא עושה, באופן קבוע. ואומרים לו שמה, מה עושים, הוא עושה משהו ואז פשוט מוחאים לו, מעודדים אותו ומוחאים לו כפיים או שאומרים לו אם תעשה ככה, אתה רוצה לשמוח איתך כפיים? אבל הוא הפנימו שאחרי פעולה טובה שהוא עושה הוא מקבל לחיית כפיים אז ממילא הוא לא מתחיל לאכול בלי שאנחנו נמחק לא מתחיל לאכול? הוא בא להחמיץ את הכביש לפה, יסתכל עלינו ומצביע לנו את זה. בן כמה? שנה ושתקע. אם זה הופך להיות, כאילו, אם הוא מפתח תלות לעניין הזה, זה לא טוב. זה עידוד לעודד את הילד, להגיד לו דברים חיובים, חיזוקים חיוביים, איזה יופי, כל הכבוד, על כל קבולה טובה שהוא עושה, זה בסדר גמור. משהו. אבל אם זה הופך להיות משהו שהוא, שהוא כאילו עושה את זה בשביל זה, זה כבר עדיף לאט לאט להוריד את המינון. גם לא בבת אחת, זה בסדר, זאת אומרת, עידוד זה טוב. אבל שלא, פה, כל המקום פה, שהוא יעשה את הדברים כדי לעשות את הדברים, ולא בשביל משהו אחר. שאז הוא באמת יפתח פקידות לכל לה... את ה... טוב, באמת זו הזדמנות, יש בטח כל מיני דברים עולים תוך כדי ה... העניין של ההתוועדות זה גם ככה שמדברים על דברים, ואפשר ככה... אם יש שאלות, דילמות. אני גם שאלתי איך על אושר ושמחה, אבל לא הייתי נשמע על השאלה. כאילו פשוט, מה? זה דבר אחד, ודבר שני, אמרת שעד גיל שלוש עשרה, אני לא זוכר שבין גיל שלוש למעלה, היא כבר גיל יותר גיל סופר. מה הסתממת? כלומר, היא בגיל שלוש עד גיל שלוש אין לו יכולת, מה שדיברנו עד גיל סופר, אין לו יכולת הפרדה שלמה של להפריד בין מה שהוא רואה לבין מי שהוא. הוא um משייך לעצמו כל מה שהוא רואה. זאת <קק> אומרת, אם הוא רואה עצבות, אז בגללו הוא יהיה עצוב מזה. <פק> בגיל 13 <שלושה>, הוא <טור> מקבל את היכולת <טור> הב <טור> לעשות הבדלה. הוא מקבל, הוא מקבל דעת. הדעת זה המקום שמסוגל להבדיל. זה מה שקורה זה גם הסיבה שבגיל 13 עושים בר מצווה והוא מתחיל לעשות מצוות, הוא מסוגל לקבל אחריות על הדברים שהוא עושה. זאת אומרת, זה עוד, עוד עניין למה שקורה בגיל 13, שהוא מסוגל, כן, מה זה אחריות? זה להבדיל בין טוב ובין רע. היכולת להבדיל, להגיד זה כך וזה כך, היכולת הבדלה, ולכן זה גם הבדלה בין Zoning? יש את מה שאני רואה, וזה לא קשור אליי. זה שהוא עצבני זה לא אומר שזה בגללי, זה לא אומר שאני לא בסדר. הוא עצבני עכשיו. אבל עד גיל 13, כשאין את כל ההבדלה בנפש, אז יותר קשה. בפרט בילדות. בנוגע לאושר, אושר ושמחה. בעצם זו תחושה שנובעת משלמות, משלמות פנימית, שטוב לי. משלמות פנימית מגיעה מאוד מה... מה... פעם מאהבה. אדם שיחווה מההורים שלו אהבה, כבוד, הערכה, ייתנו לו את המקום שלו, לא ישלל... בטח שלא ישללו את המציאות כל הזמן. ייחסו אליו. מה זה כעס? כעס תמיד זה שולל מציאות. אדם כועס, כשאני כועס על הילד, בעצם אני אומר לו בכעס שלי, אתה מבחינת פסיכי מחוק, אתה לא נמצא פה. ולכן ילד שחווה יותר מדי כעסים, הוא יגדל בסופו של דבר להיות ילד עם ערעור פנימי מאוד גדול. משהו בסיסי פנימי יהיה לו, כל הזמן צריך להוכיח את עצמו. והוא לא יהיה, לא יהיה מסופק. הוא יהיה, מתי הוא יהיה מסופק? כשהוא יוכיח משהו, הוא ישיג הישג, יצליח במשהו, יחכה לתפיחה על השכם או לזה, הוא ירגיש טוב, והוא יחזור לבסיס, לחוסר הקיום הבסיסי שיש לו, ועוד פעם יצטרך הישג. וכדי למנוע את זה, אנחנו, אם ניתן לו אהבה וכבוד והערכה, והוא ידע שיש לו את המקום שלו, זה גם מאוד מאוד חשוב מול אחים, הרבה פעמים אחים נולדים אחד ליד השני, תינוק נולד, יש קנאה. חייבים לתת דגש מאוד גדול למי שיותר בוגר כרגע, שאף אחד לא לקח לו את המקום פה. יש לו את המקום שלו, יש לו את הכבוד שלו, שום דבר לא נלקח ממנו. פול פאוור על הדגש ככה עוצמתי על ה... זה מאוד נכון פול פאוור? <coughs> לתת דגש חזק על, ה... על תשומת לב יותר דווקא על, על... על, ה... על זה שככל שהילד יקבל מההורים שלו את, ה... את המקום שמכילים אותו, מאמינים בו, בוטחים בו, אוהבים אותו, הוא יגדל להיות ילד מאושר, ואדם מאושר, ושמח. השאלה יותר מסובכת, זה עלינו, שאנחנו כבר לא תמיד קיבלנו את מה שהיינו צריכים לקבל. אה, מה עושים עכשיו? אותנו חינכו מה... זה, איך שנכנסים ליסודי, כיתה א', טק, מבחנים, בואו נראה, מתחיל עם השוואות, מה הוא קיבל, מה זה קיבל, אה, זה אימא אומר, מה? זו התעודה שלך? למה התעודה שלך? למה לא ככה? אם אתה לא מקבל 100, מה זה? כן? אז מיד מדידה, ו... ואז אדם כזה קשה לו מאוד להיות מאושר, כי הוא יהיה מאושר רק אם יש לו היסק. אז מה אנחנו צריכים לעשות? צריכים להתחיל ללמוד מחדש לאהוב את עצמנו. צריך ללמוד מחדש לאהוב את עצמנו. זה לא תמיד הכי פשוט, אבל בזה אנחנו סוגרים את מה שהתחלנו, שכדי שאני אוכל להיות מחנך טוב, אני קודם כל צריך לחנך את עצמי. ובמילים אחרות, כדי שאני אוכל להאיר אור לאחרים, לזולת, לכל המושפעים שלי, בפרט לילדים שלי, אני חייב שבתוכי יהיה אור. זאת אומרת, שיהיה לי טוב. אם לי לא טוב, קשה לי לתת טוב. זה אמרנו בצורה הכי פשוטה. כשלא טוב לי, קשה לי לחייך. כשטוב לי, ואז אפשר להבין מי שיתבונן בזה בצורה הכי פשוטה. אתה בא שמח, אתה בא... כיף לך, טוב, איך לך יום מוסלח. אתה מגיע, והאבא התהפוך, והילד לא מקשיב לך, והכל בלאגן, אבל הכל, הכל נראה לך קטן. למה? על כל פשעים תכסה אהבה. על כל פשעים תכסה אהבה. כשיש אהבה, אז הכל אתה מסוגל להכיס. <coughs> טוב לך, אתה יכול להעיר, באלף. <coughs> אבל אם לא טוב לך, אז כל דבר הכי קטן מרגיז אותך. וזה יש... יש כלל כזה בעולם, היום לומדים הרבה, אומרים לתורנית, אם אישה לא רוצה להרגיז את בעלה, או בעל רוצה להיכנס לרבו בית, תאכל משהו לפני, תבוא שבע, ואז תיכנס הביתה. הבעל רעב הוא מרוגז, ככה אומרים. מה אמרת? משהו. כן, יש איזה עניין כזה. אז זה בדיוק העניין, זאת אומרת שמה? צריך להיות, אולי בזה נפגעו, צריך להיות צבעים. זאת אומרת, מה זה צובע? שלמות, אני שלם, אני מלא, לא חסר לי. כשאני רעב, רק לי, חסר לי, אז אני, אני ריק. אז אני צריך להיות שבע. ושבע זה לא רק מאוכל, שבע פנימית, של טוב, של תענוג. ועל הנשמה, כשהנשמה יורדת פה לעולם, אני אותה לעולם הזה, להאיר את, חש... את חשכת העולם, להאיר אותה בנר מצווה ותורה אור, להאיר את העולם. לעשות אותו מקום יותר טוב, מקום יותר שמח, מקום יותר מאושר, שזה התפקיד הכללי שהעם היהודי קיבל, להאיר את העולם באור של אהבה. אז לפני שנשימה יורדת לעולם, משביעין אותה, תהי צדיק ואל תהי רשע. משביעין אותה. אז מוסבר זה, זה משביעין? קודם כל יש שבועה, אבל משביעין אותה זה גם מסביעין אותה. נותנים, מה זה משביעים אותה? נותנים לה את כל הכלים, את כל מה שהיא צריכה, היא שבעה, יש בה את כל מה שהיא צריכה כדי להעיר את העולם הזה, ולעשות את התפקיד בצורה הכי טובה והכי שלמה. כל יהודי שירד פה לעולם צריך לזכור, כל הזמן לשמוע ככה את הקול הזה, תהיי צדיק ואל תהיי רשע. וה... התפקיד של האדם, כשהוא ל... יורק עולם, זה להאיר את העולם. וכשהוא, כשה... מה קורה כשהאדם מסתלק מהעולם? מה זה אומר? זה אומר בעצם שהוא השלים את תפקידו. שהוא האיר את העולם. כל מה שהוא היה צריך לעשות, פה הוא עשה. הוא האיר את העולם. ולכן וה... אצל צדיקים, אצל שכל העולם, כל העניין הזה היה כמה מעשים טובים, זה נקרא הילולה, זה שמחה גדולה. הילולה מלשון אור. מה זה הילולה? בהינו נרו. הילה, הילולה זה אור. הילולה זה שמחה, ושמחה זה אור. למה? כי הצדיקים בעצם השלימו את התפקידים, העירו את העולם, וכל העבודה שלהם מתממשת באותה עלייה. וככה זה באמת עושה כל הזמן, רק מה, אצלנו זה פחות גלוי, אצלנו מורגש הכאב מההיעדר. מה מה אנחנו צריכים לדעת שכש... הנשמה מסתלקת, בעצם זה אומר שהיא עכשיו הולכת לחוות וליהנות ולהתענג מכל הדברים הטובים שהיא עשתה, מכל האור שהיא עשתה, ואנחנו, אבל רק מה אנחנו יודעים? שכל הדברים הטובים והמעשים הטובים והמצוות שעשינו פה בעולם זה כמו, אנחנו לא, רואים ה, לא תמיד רואים את הפעולות ש, שעשינו, לא רואים את התוצאה. כל פעולה טובה שאני עושה זה, זה, זה כמו זרע שזרעתי בעלו. אחר כך הזרע, רק אחר, אחר כך הוא מתחיל לצמוח, להצמיח צמחים, עצים, פירות, זה לוקח זמן, זה כך. אז צריך לדעת שאדם יורד כמול העולם, עושה עבודה, מאיר את העולם באור של אהבה, של טוב, של חסד. הוא מאיר, ותמיד רואה את התוצאות. תמיד תשמעו את הקול הזה ככה בבית. ה... כולם יצחקו ביחד. ובסופו של דבר היה את זה, כמו שאמרנו, זה חודש גאילה, זה להאיר את החושך. שהעניין שלנו זה... <laughs> <laughs> העניין שלנו להגיע לאז ימלא שחוק פינו, הגאולה האמיתית והשלמה, שאז נראה שכל החושך של הגלות, של, ה... של הבעיות והקשיים וההטרדות וכל הדברים שאנחנו עוברים, באמת, זה לא, זה לא באמת טרדות, זה לא באמת בעיות, זה רק אתגרים, זה רק מקום שאותו אני יכול להאיר, וממילא יתגלה כשהגאולה האמיתית תבוא, תכף הוא ממש, אנחנו נראה איך כל, כל הסיפור הזה היה רק משחק אחד גדול, שהמשחק זה מלשון צחוק, המשחק זה מלשון שעשוע, שזה היה שעשועי המלך בעצמותו, והתגלה איך באמת אה, הכל כל הזמן היה שלם בעצם, והתפקיד שלנו היה רק להאיר איך באמת כל הזמן הגאולה הייתה פה, רק לא ראינו אותה. ו... אז שנזכה לראות את זה תשכחנו ממש בפועל ממש, ושכולם נהיה באמת הצלחה גדולה בתפקיד החינוכי. Gracias. <tose>